Andalusam andalusam min wassalatu wassalamu ala rasul allah sa obradživanjem komentarom knjige Fiqhu Dalil od Šeha Ajda Arnija Došli smo do završili smo prošli put kejfiyetu sala, načina klanjanja namaza I završili smo. Zadnji dio smo rado prošli put, a sad dolazi zikr poslije namaza, odnosno kako on nas lovio, edkar ubade selami minasalati. Zikrovi nakon selama poslije namaza. Od namaza. Kada <hle> pa to uzeti danas, inšala preleti, nema to mnogo. Ovako. Oni ovdje nave odma ovaj ono što se uči prvo poslije namaza odma znači ovi zikrovi poslije, na, poslije selama naravno oni su musthab nisu na stepenu vadiba kojih ne uradi nema grija koji uradi ima nagradu a poželjno da, da ustraje na, na ovom sunnetu <clears throat> pa su pomenjeni prvi dvije stvari koje se prouči a to je kana rasul sallallahu alaihi ve idan sarefe min salati istaghfara salata Allahu poslanik sallallahu alaihi kada bi završio namaz, ono su predao selam od namaza, završio sa namazom, istakveretela, znači tipu bi izgovorio estakvirla, estakvirla, estakvirla, što je došlo u hadisu koji je bilježo muslimo svome sahihom. Znači to je prvo što treba i što je izgovoriti nakon predaje selama. Zatim kaže on drugu stvar poslije toga koja se kaže wakane je kulu Allahume ente selam Vam neka selam te barekta ja dzaljali ve likram takođe biđemo musimo u svome sahihu znači obavezi radova znači jedno posle drugo nakon 3 puta astagfirullah izgovori ovudov allahun selam vam selam a onda nakon toga nakon toga on je ode spomenu ovaj redosjedan baš ni baš dobar on je ode spomenu pod 359 va qa sallallahu alayhi Osi ka ja Muad, la fi duburi kulli salatin an taqula, znači dava davao Vesiet Muaz bin Jaberu i govorimo da nakon nakon svakog namaza kaže Allahume inni ala zikrika wa shukrika usni husni ibadatik. Poznata dava kojoj mu stahab isgovori, došla mi redusom hadisu, znači bilježi Abu Daud da sa Ahmed, onda virdosan hadis to je jedna dova Znači, možemo ono što se što se uči uh, nakon namaza, što mi zovemo zikrovima, znači, što se može podijeliti, znači, ono uh, na, ovoj, na ovoj prvi stvar koji se izgovorio, malo prično smo rekli, estakvirla i Allahmen tesalam, onda imamo određene dove koje se uči, imamo tahmide, uh, tahmide imamo, ili tehlile, imamo tehlile, a onda imamo tesbihe, spomenut uh, ćemo u, u kojem obliku, a imamo i određene sure koje se uči ili ajeti. Znači obuhvate znači, tih, tih tri, četiri stvari, različite stvari koje se uči. Znači prvo, znači, da ponovim opet, znači, tri puta je stakvorila, pa ona nakon toga Allahuma je tesela i što je došlo jedno i drugo u muslimovom sahihu. Zatim ovdje, pa što vam spomenu o do, dovu, mada bi ona išla na kraju da se spomene, ovo se na kraju uči nakon svih ostalih zikrova, a to je ova dova, Allahuma je ala zikri kve šukri av husni badetik. U vjerodoslovom je došla. A druga dova koju on ovdje nije nigdje spomeno, a to je a, također koji bilježi muslim u svojem sahiju, a došlo je, qinni adabek, iba, <kuh> i ta dova, to je ta druga dova koju bi trebalo ući. Znači to su dvije dove vjerodoslovni koje su došle. S da imaju Buhari, ono što je na kraju ova dova 369. Allahumma inni a'udhu bika, al bika min al min al-jubn ila ardh ardh lil umuri wa a'udhu bika min fitnat ad-dunya wa a'udhu na kraju ovo 360 deve što spominu do. Da bi na kraju svakog namaza pročeo do. Ova dova što ovde spomeno, on je svrštao da se ona uči nakon kao zikr naklona maza, a oko njih imamo razilaženje. Da li se ona uči na kraju etehijatu, u dovama na kraju etehijatu, ili se uči i nije ovo jedina ima i drugi ovaj, dova. Oko koji ima razilaženje, da se da su uči na kraju etehijatu, dovama, vi znate otehijacu, uči etehijac, lavati dove, pod ono dove, u ono, treći što su uči što je mustehab posle četiri mezeba, da li, da li se, znači, za neke dove imao rozvjelažnije mećenjacima, kad, kad dođu u hadisu, da na kraju namaza, da li se uči na kraju namaza, misli se o tehijatu, ali se na kraju naza namaza odzikrova uz, nakon, namaz, nakon predavanja selama. Pa ovo je jedna od hadisa, ta jedna doba kao se uči ispravno. Allah zna najbolje da se ovo uči, pošto potvrđuju u drugim rivajetima, da se ovo uči u etehijatu, znači u dovama, na kraju etehijatu, a ne na kraju namaza. Znači ovo što je, je naveo po 369, to je u zadnju ovo što je naveo. Znači koja je počene, Allahum ina udubike mina buhliv, udubike mina džubni, znači ona da se uči na, u etehijat na kraju etehijatu. Dobro. A znači ove dvije dove što smo malo prispomenili, a to je uh, Allahumma ayna zikru va shukr vasni ibadetik, e Rabbi qini azabaka ma Te dvije dove se znači došle s verduzem hadisima od svih dovea koje koji je propisan učn, uh, u zikru nakon namaza, to su te dvije dove. A onda imamo one dva poznata uh, tahlila. Hellela -hel to znači ono odgvard la ilaha illallah. izgovaranje je govaranje -la imamo, znači nakon, nakon istikvara i Allahom en tesalam keselam nakon toga se uči uh, oboje ili jedno od ovog dvoga neki uđanici kaže, kaže da se oboje uče neki kaže jedno od ovog dvoga svejedno, bolje jedno, oboje da se uči a to je ono što došlo je došlo ovaj, u Motefeku na lehi la ilah ilah ilah po 361 la ilah uh, ilah Vahdahu, Allah, Shreike, Allah, Lahu, Mluku, Alhamdu, Vahva, Allah, Kullu, Shein Kadir, Allahumme, la mani ali ma a'tajti, Vahva, Mu'ti, Ali ma a'manat, Vahva, Allah, Jemfa, Dhele, Jeddu, Minke, Jeddu, Nači, hova je da se ona uči, a nako nje se uči ovo što je po 360 i došlo. Takoč, Allah, Lahu, Lahu, Mluku, Alhamdu, Vahva, Allah, Kullu, Shein Kadir, Allah, Havle, Vahva, Vahva, Vahva, Vahva, Vahva, Allah, Na'budu, Ehla ni'ameti wal fadli was sana, i hasan ima drugi رواي, drugačije došla La ilahe illallah muḥarisine la hudina walaa kur ila kafirun. Uglavnom, znači ove dvije dovese uči od tehlila. Tehlila, znači ono gdje počne sa laj, La To illallah. Tu ste dvije koje su došle, jedna je došla znači po defekonali, a druga je došla je bliže muslimu sunni sahi to va po 360. Eh, nakon toga dolazi, dolazi uh, ono što je kod nas inače poznato da se uči zikro, a to je ono 33 puta, uh, uh, alhamdulillah, subhanallah, Allahu ekber, uh, da je to došlo, odmah da znamo, one je ovdje navio jednu samu verziju, po 1942, znači, gledajte. To ne je navio u jednu verziju koja je došla u Muslimu, od tri te verzije, koje je sve tri u Muslimu, verzije, znači, uh, učenja kako se zikri, ono po 33 puta, Uh, inače imamo mimo toga što se uči po 33 puta pa se podpunjava ili ne podpunjava stotino, imamo onu onaj jezik koji se uči 25 puta, ima onaj jezik koji se uči 10 puta. A oni ni nisu pomenuli što je lijepo, jako lijepo što je spomenuo. Znači ovaj on ovde možemo reći da nema velikih velikih promašaja. Naglašavamo koje je ime na kraju. Uh znači ovde što je spomenuo po 1062. Kaže men uh, men sebha Allah, dubera, kuli salati, 33, 33 kaže ko uh, tičini tesbih baliči Allah ha jelšanu na kraju svakuk namazah, 33 puta kaže, wa hamidu Allah i nači uči, subhanAllah, uči, alhamdulillah, 33 puta i kaže, izgovara, kebara Allah uči, Allahu u 33 puta i kaže, wa qala tamam il mih, ipotpuni, sa stotinu na stotinu, potpuni la ilah ilaha wahdahu, la shirika, la ahlahu, mulku, alhamdulahu, alhamdulahu, alhamdulahu, ala kudushin qadir Uh, gafirlahu wa khata'a, kaž jač njemu oprosti njegove grije, bahri, pa mak kada proput potom potom Dobro, znači uh, to je jedna verzija. Znači 33 puta Subhana, 33 puta Elhamdula 33 puta Allahu ekber i upotpuni se uh, na stotinu izgovaranje la ilaha illallah wahdehu la shareeka la leh, lahul mulku wal hamdu wa huwa alakul shay'akir. Ostale dvije verzije koje je također došle u muslimu, uh jedna od njih je Jedna od njih da samo izgovara, jedna od samo izgovara, znači 33 puta Subhana, 33 puta Elhamdulillah, 33 puta Allahu Ekber. I na tome se završi. Treća verzija je da se uči 33 puta Subhana, 33 puta Elhamdulillah i 34 puta Allahu Ekber. Znači to su te tri verzije koje imamo ovih zikrova gdje se uči nešto po 33 puta. Da ponovim još jednom, prva verzija, da se uči 33 puta subhanela, uh, uh, 33 puta uh, uh, alhamdulillah, uh, 33 puta Allahu ekber i upotpuni se stotina sa la ilahi la vahdeullah, šarike, la ilahu mulku, alhamdulillah, kule še i uh, Druga verzija također je uvjel doslovna disko kod muslima, a sve kod muslima je došlo, znači da se izgovara sve po 33 puta. Uh. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, I treća verzija da se izgovara da se izgovara po 33 puta sve osim Allahu ekvir 34 puta. Nadam se da ste razumjeli. Знаči znači, to su tri verzije i lijepo je da se ovo s vremena na vrijeme mijenja, jednom u slučaju ovako, jednom onako. Radije sve od sve vjerodostojno da nekada da nekada se uči znači po jednoj po drugoj po trećoj verziji. To je što se tiče od 33 puta. A onda je spomeno ovde po 363 el kari wa sahha anhu al irshad li tasbih 25 wa yahmid mislaha wa yukabbir mislaha wa yahlalu mislaha znači govori o ovoj uh, drugoj drugom obliku brojčanog gledano oblik koji se razlikuo broju uh, zikrova a to je da se sve izgovara po 25 puta znači izgovara se 25 puta subhanallah 25 puta alhamdulillah 25 puta Allahu ekber i 25 puta la ilaha illallah I dođe sve 25, 25 puta, 400 puta. Treća, treći oblik u brojčani koji se razgleda u a to je po deset puta da se izgovori. Da se deset puta izgovori, subhanallah, deset Allahu ekber i des, deset alhamdulillah. Znači sve po deset puta, ukupno 30 puta se izgovori. Osunetaj, znači da se sve ovo, znači po jednostavu učenjaka koji kažu, kada nešto dođe različno i zikraju u nekom obliku, ispravno je osunetaj da se to s vremena navijenje, najbolje da se to s vremena vrijeme da se mijenja ta zikra, da se nauči da se uči jednom ovako jednom onako. Kako se neko skrasio sam na jednom verziju do ovih zikraju, naravno da nema smjetnje, u tome ne govorimo ono gdje, gdje čovjek bih volio da ima veći seva veću nagradu. Znači, ne možete zaboraviti, znači, ove oblike koje su učije nešto po 33 puta, a i tu smo rekli da tri verzije imaju koje je došle u vjerdostavnom hadisu, imamo po 25 puta, a to su 4 zikra, imamo po 10 puta, a to je subana lahokver ilhamdulillah po 10 puta. Sve je to došlo u vjerdostavnim hadisima. Ovo je prvo, ovo po 33 puta u Muslimu, a ovo ostalo, ovo ostalo do po 25 i po 10 puta u, u drugim zbirkama kod ko, ko Tirmizija, kod Ebudauda i imama Ahmeda ali s februar dostan. Ostalo je još ovdje od onog što se učio od Kur'ana, a što potpada pod zikr, a to je učenje Ajatul Kursija, koje on ovdje spomenuo po 365. Men kare Ajatul Kursija, dobere kude se lati, na mjena umim da hude džene in la en jemute. Kako prouče na kraju namaza, neće ga spješiti od laska u dženet, a, ništa drugo osim da umri. <clears throat> što se potvrđuje način da je suneta učit kursi. Dođe navedeno koje koj, ko biljeđi to Nasa i Taberani. I uh, učenje, uh, mu'avve dhe tein il mu'avve dhat, uh, odnosno suri ihlas i kulhovela i felekinaz, ali po jednom, ne tri puta. Ono što je došlo da se uči za akšan i za sabah po tri puta, to je slaba predaj, slaba, uh, ima slabost u tome, iako je uh, šeheh bin Bazi Albani smatraju da ima da je vjerodostavno i slabost ima u tim hadismama, tako da ispravno da se uči samo po jednom. Znači kulhovela i da se po jednom uči. Eh, ostalo je ovdje, ono vam spomenut s druge strane, po 367 i 368 spomenuje dva druga zikra koja se spominju na kraju namaza, a to je ono poznato 10 puta. Da se uči po 10 puta, a, nakon, kaže ovdje, nakon a, akšam namaza i nakon sabah namaza. La ilah ilah vahdahu la šarike, leh lehu mluqvu ilhamdu vahu ala kuli šim kadir, e Allahu hamdu bi yedihi el khairu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shayin kadir basam iza barawi ne ucim vez duze vremenka kasam da e daif slab ovaj slab hadis ovo je spomeno znači slab hadis beže ga znači ima mahmed timidziga bežeži ali slab hadis ispravno znači da oni potvrđeno do somadi isu i uh, neko ako bi učio je rad toga, je došlo u hadisu, slabom hadisu nema smetnje, ili što ga neko cijenio prihvatljivim nekim hadisa ispredno da slab hadis. Znači učenje ovo deset, deset puta nakon akšama, nakon sabah namaza po deset puta ovaj zik za sučin znači došlo u slabom hadisu nije potvrđeno. Također ovo drugo što je spomenuo kaže ko klanja sabah namaz i kopanja naše znači, ojda odas odas subh dol poslije odas odas magrib znači i to na sabah namazu i akşam namazu da se uči Allahumma ejirni minan puta da se proči također sabah hadis i to nije potrebno da se uči a ovo zadnji smo već rekli 1069 to rekli smo da je to da to bliže da se uči na kraju na kraju etehijatu kao dova unutar etehijatu a ne na kraju zikra tako da znači da nam ostaje da rezimiramo ovde Znači, ovo što je rekao, nakon predaje Sjelama odmah se proči tri puta, esta kvrla, esta tri puta, pa onda Allah, men, tesla, min, tesla, znači sve tu potređu muslimu. E, nakon toga bi znači, trebalo da se uči odmah ovi zikrovi, trijez tri puta, one sve trijne verzije po trijez puta. Znači, što imamo tri verzije što smo spomenuli, koje su takođe došli u muslimu, onda imamo ili da se uči zikre po 25 puta, ona četiri zikra, ili po deset puta, ona tri zikra znači jedno od tog troga tri oblika da uči e, nakon toga znači nakon toga uči ajto kursi kohovela vela i nas e, onda ostaje one dvije dove a to je ona doba kao su rekla da vjerujuc allahome ajni ala tikrih osni badetik i rabbi a kini a daba kema teba klibaduk tu koja fali ovdje ona nedostaje A ovo ostalo što je sve što spomenuo ovdje, znači je došlo u dva slaba hadisa, ovo deset puta da se uči lajla laj ila vahte u laše rikale. I također Allah međirni minenari, to je došlo u slabom hadisu. Znači uh, ispravna verzija, ovo što smo dosta spomenuli, znači je došlo, ovo su potvrdi mnogi savremeni hadisi koji su malo detaljniji i ovaj u ocjeni hadisa. Znači ne ocjenjuju hadisa na osnovu množu stvari, vajte, pa dignu na stepin Dobrog jer svakako kao pitanju zikri, pa nea već je še slabo može se, nea smijetnije da, da se više zikrije. Uh, govorimo ono što je znači, potvrđeno u vredoslovim hadisom uh, uh, znači ovo je otprilike to što smo naveli. I svojim smo završili, svanak, Allahum evam pejamtika, škada la, lenta je sako rekao tubu i lek.